Der Froschkönig. Vor langer Zeit, als Wünsche öfter wahr wurden, lebte ein König mit seiner hübschen Tochter. Sie war so schön und liebenswert, dass der König ihr immer gab, was immer sie nur wollte. Vater, ich bin gelangweilt von meinen alten Spielzeugen. Ich möchte etwas Neues zum Spielen. Oh, meine Liebe, du bist mir so wichtig. Ich möchte dir das kostbarste Spielzeug geben, welches mir mein Großvater schon als Kind geschenkt hat. Der König öffnete seinen goldenen Safe und holte einen glänzenden, goldenen Ball heraus. Wow. Nimm diesen Ball. Er wird so hell scheinen wie die Sonne am Himmel. Und es ist sehr wertvoll. Verlier ihn nicht und pass gut auf ihn auf. Danke, Vater. Du bist der beste Vater auf der Welt. Die Prinzessin begann im Garten zu spielen. Als der Ball rollte, rannte sie immer hinter ihm her, überall hin. Plötzlich war da ein hässlicher Frosch. Iii, geh weg, du dreckiger Frosch! Ich sah dich aus dem Gebüsch und bin erstaunt, wie hübsch du bist. Quack, würdest du mir erlauben, dein Freund zu sein und mit mir zu spielen? Ah! Wie kannst du nur an sowas denken? Ich spiele doch nicht mit einem hässlichen, glitschigen Frosch wie dir. Ich bin das schönste Mädchen in der Welt. Warum sollte ich mit so einem schmutzigen Ding spielen? Ich kann hüpfen. Ich kann springen. Ich kann sogar schwimmen und den Ball fangen. Ah, ich bin der perfekte Spiel, Kamerad. Da spiele ich lieber alleine anstatt mit einem glitschigen Frosch. Voller Ekel ging die Prinzessin zurück zum Schloss um den Frosch loszuwerden. Am nächsten Tag kam sie wieder, um mit dem Ball zu spielen. Sie suchte sich einen einsamen Platz unter einem alten Lindenbaum in der Nähe eines Brunnens. Wie ruhig und friedlich dieser Platz ist, der schreckliche Frosch wird mich hier nicht finden. So begann sie mit dem Ball zu spielen. Sie warf ihn hoch und fing ihn wieder auf. Während sie das tat, glänzte der Ball im Sonnenlicht so sehr, dass er ihre Augen blendete. Als er wieder zurück in des Mädchens Hand fallen sollte, fiel er jedoch auf die Kante des Brunnens und rollte hinein. Oh nein, mein goldener Ball! Oh mein Gott, es ist so tief. Ich kann nicht sehen, wo mein Ball ist in dem tiefen Brunnen. Oh. Sie weinte und weinte, als ob sie sich nie wieder gut fühlen würde. Mitten in ihrem Weinen hörte sie plötzlich eine Stimme. Was bedrückt dich, Königstochter? Deine Tränen würden einen Stein zum Schmelzen bringen. Sie schaute auf, um zu sehen, woher die Stimme kam. Oh, oh, du bist es, hässlicher Frosch. Ich, ich weine, weil mein Gottner Ball in den Brunnen gefallen ist. Kein Problem, ich kann dir helfen. Aber was kriege ich dafür, wenn ich den Ball wieder nach oben bringe? Was immer du magst, lieber Frosch. Du kannst meine Kleider, meine Perlen, Juwelen. Oder sogar meine goldene Krone haben, die ich gerade trage. Deine Kleidung, deine Perlen und Juwelen, so wie deine Krone, sind nicht für mich. Aber wenn du mich als Freund an deiner Seite haben möchtest, um mit dir zu spielen, dann lass Hä? mich an deinem Tisch sitzen, von deinem Teller essen und aus deiner Tasse trinken und in deinem Bettchen schlafen. Und wenn du mir all dies versprichst, dann werde ich dir deinen goldenen Ball aus der Tiefe des Wassers wiederholen. Die Prinzessin war frustriert, nachdem sie die lange Liste Wünsche des hässlichen Frosches gehört hatte. Aber um ihren goldenen Ball zurückzubekommen, beschloss sie freundlich zu dem Frosch zu sein. Oh ja, ich verspreche alles. Was immer du willst, wenn du mir nur meinen Ball zurückbringst. Sobald der Frosch ihr Versprechen gehört hatte, sank er herunter. Nach einer Weile kam er wieder an die Wasseroberfläche, den Ball im Mund und warf ihn ins Gras. Die Prinzessin war hoch Ach. erfreut, ihre hübsche Spielsache wiederzusehen. Sie griff den Ball und rannte mit ihm davon. Halt, halt, Gott, nimm mich mit. Ich kann nicht so schnell rennen wie du. Aber es nützte nichts. Am nächsten Tag, als die Prinzessin mit dem König am Mittagstisch saß, Von ihrem goldenen Teller essend, klopfte es plötzlich an der Tür. Oh, Prinzessin, lass mich rein. Die Prinzessin sprang auf, um zu sehen, wer draußen sein könnte. Aber als sie die Tür öffnete, saß dann nur ein kleiner Frosch. Du eklige Kreatur, wie unverschämt, dass du dich an meine Türschwelle wagst. Sie schlug die Tür zu und fühlte sich sehr unwohl, als sie zu ihrem Stuhl ging. Der König bemerkte, wie schnell ihr Herz schlug. Mein Kind, wovor hast du solche Angst? Steht da ein Gigant vor der Tür, der dich entführen will? Oh nein, Papa, da ist ein schrecklicher Frosch. Und nun, was will denn der Frosch? Oh, Papa, ich saß gestern beim Brunnen und spielte mit meinem goldenen Ball. Er fiel ins Wasser und der Frosch kam und brachte ihn mir zurück. Für das Versprechen, er dürfte oh. mein Freund sein. Ich versprach es ihm, aber ich habe niemals gedacht, dass er das Wasser verlassen würde und mir nachlaufen. Doch jetzt ist er vor der Tür und möchte reinkommen. Königstochter, öffne die Tür für mich. Du gabst mir dein Versprechen. Qua. Du hattest es mal versprochen und du musst es einlösen. Öffne die Tür und lass ihn rein. So ging sie, öffnete die Tür und der Frosch hopste herein, folgte ihr auf den Fersen, bis sie ihren Platz erreichte. Danke, Prinzessin, heb mich hoch an deine Seite, Quark. Die Prinzessin schaute ihn verärgert an. Dann sah sie das strenge Gesicht des Königs und sie hob ihn auf. Quark, quark jetzt werden wir doch zusammen essen. Die Prinzessin aß unwillig ihr Essen und der Frosch futterte ordentlich. Gib mir etwas mehr Suppe, die ist so lecker. Nie zuvor hatte ich so ein leckeres Geschlecker. Quark. Der Frosch leerte die Schüssel nochmals, aber im Rachen der Prinzessin schienen die Bisse stecken zu bleiben. Ich danke dir, Prinzessin. Ich habe genug und bin jetzt müde. Du musst mich in dein Schlafzimmer tragen und Bett fertig machen, damit wir uns zum Schlafen legen können. Genug! Du verlässt jetzt sofort den Platz, du hässlicher! Meine liebe Tochter, diese Wörter passen nicht zu einer Königstochter. Du hast es dem Frosch versprochen. So musst du es jetzt auch halten. Wenn Könige jemanden ihr Wort geben, können sie es nicht zurücknehmen. Dies ist unsere alte Tradition, der wir folgen müssen. Sie nahm den Frosch mit spitzen Fingern, brachte ihn die Treppe rauf und setzte ihn in eine Ecke. Du bleibst besser die ganze Nacht hier, andernfalls schmeiß ich dich morgen in den dunklen Wald. Ich bin müde und möchte so angenehm wie du schlafen. Heb mich hoch, Quark, sonst sage ich es dem König. Du Horrorfrosch! Sie nahm ihn hoch und schmiss ihn mit aller Kraft gegen die Wand. Als er fiel, starb er sofort. Uh, wach auf, dummer Frosch! Hör auf mit dem Drama jetzt! Die Prinzessin stupste ihn mit ihrem Finger an, aber er blieb still wie ein Stein. Ist er wirklich tot? Oh Gott, wa was habe ich getan? Bitte wach auf, Frosch! Mein Benehmen, tut mir so leid! Sie nahm ihn in ihre Hände und weinte. Und sie küsste ihn sanft, wie durch ein Wunder. öffnete der Frosch die Augen und sprang gleich auf den Boden. Oh. Er hörte auf, ein Frosch zu sein und auf einmal wurde er ein charmanter Prinz mit wunderschönen Augen. Oh nein! Wer bist denn du? Und wo ist der kleine Frosch? Keine Sorge, ich bin derselbe Frosch und jetzt bin ich der Prinz. Ich werde dir die ganze Geschichte erzählen. Als ich ein Mensch war, war ich hochnäsig und arrogant. Eines Tages war ich jagen im Wald, um Tiere zu töten. Plötzlich kreuzte eine Waldfee meinen Weg. Ihr unachtsamen Menschen, diese Tiere sind nicht eure Spielzeuge. Sie sind lebende Dinge, wie ihr. Gott hat diese wunderbare Natur erschaffen und ihr zerstört sie. Hat sie euch jemals verletzt? Was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Prinz dieses Königreiches und dieser Wald gehört mir. Jeder Baum, jedes Tier und auch alles andere auf diesem Land gehört mir. Ignoranter Prinz, die Natur gehört Gott. Der Erschaffer dieses Universums ist Gott, nicht du. Du hast gar kein Recht, unschuldige Tiere zu töten. Genug, meine Dame. Geh zur Seite. Plötzlich wurde die Waldfee eine gewaltig riesige Frau. Der Prinz bekam Angst, als er sie ansah. Oh, wow, Mensch, ich verzaubere dich in einen kleinen Frosch. Jetzt werden Schlangen dieses Waldes dich als Mahlzeit jagen, so wie du das arme Reh für dein Mahl. Augenblicklich verwandelte sich der Prinz in einen Frosch. Oh, was hast du mir angetan, Guag, ich flehe dich an, Waldfee. Bitte vergib mir, ich verspreche dir, ich werde nie wieder Mutter Natur schaden. Ich will zu jeder Kreatur freundlich sein. Ich verspreche es, bitte vergib mir. Ich glaube, du hast deine Fehler verstanden, aber deine Arroganz sollte nicht unbestraft bleiben. Ich gebe dir einen Gegensauber. Ja bitte, liebe Frau, Guag, ich will mich bessern. Du musst eine Prinzessin suchen, die die armen Kreaturen nicht respektiert und sie dazu bringen, nett zu dir zu sein. Nur wenn du Erfolg hast, den Charakter eines Menschen zu ändern, wirst du wieder Prinz sein. Die Prinzessin schämte sich, so unmenschlich gewesen zu sein. Sei nicht traurig, schöne Prinzessin. Jetzt versprech mir, dass du niemanden so schlecht behandeln wirst. Du wirst zu jedem freundlich sein. Ja, ich will, mein Prinz. Oh, das ist toll. Seitdem du dich entschieden hast, ein freundliches Herz zu haben, kann ich dich um einen Gefallen bitten. Natürlich, alles, was du wünschst. Du bist das schönste Mädchen, was ich je gesehen habe. Ich habe mich in dich verliebt. Möchtest du mich heiraten, Prinzessin? Ohne zu zögern, sagte die wunderschöne Prinzessin ja zu dem charmanten Prinzen. Mit dem Einverständnis ihres Vaters heirateten sie. Jeden Tag fütterte das Paar Tiere und achtete außerordentlich die Kreativität der Natur. Die Waldfee sah die Großzügigkeit des Paares und war darüber sehr glücklich. Gut gemacht, meine Kinder! Ihr habt euch als mitfühlende Geschöpfe Gottes erwiesen. Diese göttliche Natur existiert in jedem Menschen, aber nur in denen diese Natur erwacht. Werden göttlich. Gottes Segen wird euch immer begleiten. Seitdem lebte das Paar für immer glücklich und beschützt.